Bon dia. El programa d'avui es va enregistrar el passat diumenge, dia 27 d'octubre, a Mataró Ràdio, amb Víctor Puigvert. Comencem. Quan el vent de l'enyorança bufi fred en el teu cor i s'engruni l'esperança fent possins la teva sort una taula ben parada... A partir d'aquest moment...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 i d'una a dues del migdia a Mataró Ràdio La Xefla, un programa de Lluís Armengol Bon dia un diumenge més ens trobem aquí a l'antena de Mataró Ràdio per fer-vos un nou programa doncs, de La Xefla Eh, avaneres i cants de taverna. I avui estem amb en Víctor Puigbert, excomponent del grup Barca de Mitjana de Premià de Mar. Ell dona tribut a la cançó de taverna, avaneres, boleros, ranxeres i cançons que fan esment a l'amor, al desamor, als sentiments i ho deixem aquí. Bon dia, Víctor. Bon dia. Bé, eh, ho hem dit, ho acabem de dir, tu vas estar a Barca de Mitjana, però... Tu vas començar a cantar veneres a Barca de Mitjana? Sí. Vaig començar a cantar veneres a Barca de Mitjana. Jo suposo que quan t'hauria tindre... En tinc ja a prop de 65, doncs amb 50 anys. Amb 50 anys. Molt bé. Uh, tu quan vas començar en el món de la música? Jo vaig començar en el món de la música de ben petit. Uh, vaig cursar estudis en el en el Conservatori del Liceu, uh -huh. eh, era representant, en aquells moments, parlo de que tenia 8, 9, 10 anys, eh, del col·legi on de estava estudiant, era representant a nivell de, de l'Ajuntament, d'Arenys, en fi, em, em moria dintre d'aquests paràmetres, eh? fins que vaig tindre ja els 14 anys i després vaig haver de posar a treballar i deixar-ho tot. Com la majoria. Com la majoria, sí. Com la majoria. Fem una cosa, per què no escoltem una cançó ja teva? Va, perquè mm, jo t'he portat aquí també perquè eh, jo t'he escoltat, et vaig escoltar quan estaves a Barca de Mitjana, sí. t'he escoltat quan, quan estàs a, a, amb solista, quan sí. no has estat en grup, sí, sí. i m'agradaria que el, els nostres oients eh, coneixessin pels que no et poden recordar o ara no et fusionen, no et no tenen visualitzat a barca de mitjana, sí. eh, sapiguessin de què va. Amb la veu ells diran, ah, ostres, sí que és veritat i tal i qual. Escoltem una primera cançó, i la primera cançó que escoltarem és Amor perdut. Eh? És un bolero, no, això? No, bueno, eh, oh. eh, Amor perdut és una peça feta per al... una cançó feta sí. per al Carles Casanovas, i és en ritme de venera ara, de la venera al bolero sembla que n'hi ha, ha molt poc hi ha una' raia i d'alguna manera, manera és una interpretació feta amb so bolero, so bolero. escoltem-la doncs vinga, escoltem-la Quan es trenca un amor per dem semprer Un bocí, un busttí de pica. Quan es perd un amor este per a queda l'animant congida. Però ja ha qui mal s'enganya, remullant la migranya i de garrafa, o qui trets d'escopeta li vol fer la punyetra i una per a un amor perdut. Tant se val el meu cas és un I Jo no xuclo en el vi cap desenganc. Ma il·lusió i ma llibertat a casa. I avui veig per celebrar més que mal. Quin torment, quina creu, més feixuga. Una dona com aquesta em torna bo. tot hombeu calvarí quan etro vien al far que no val la pena, treballar com un negre per per una vegaça que et dirà que t'espera i quan giris l'esquena hi és de bona per dur Amic meu el meu cas és un altre I jo no ixoclo però no vi cap desengany. La il·lusió i la llibertat torna de casa. I avui veig per celebrar-ho més que mai. Ai, quin turment quina creu més feixuga. M'agradaria una com aquesta em torna boig. Amic meu, t'has emportat pel meu calvari. Quan et trobi a l'alba, pago jo. Quan et trobi a l'alba, que vam d'escoltar la primera, la primera cançó del Víctor Puigvert, Amor Perdut. Seguim, seguim i tu has estat a, a part de Barca de Mitjana, que és el grup que vas començar, és on vas començar a cantar vaneres. Sí. Eh, quan vas plegar a Barca de Mitjana, vas passar a altres grups de vaneres? Has, has actuat amb altres grups de vaneres? No, no, no, no, no, no, no, no, cap, cap. O sigui, tu has estat a Barca de Mitjana i sí, quan prou. vas plegar a Barca de Mitjana ja no vas estar més. No. Llavors, quan vas entrar a Barca de Mitjana, tu te vas marcar algun, algun temps, alguna cosa de dir eh, en aquest grup hi estaré tant temps, no sé què faré després, però... Aproximadament, jo això ho vaig dir en el grup de Barca de Mitjana, i... uh -huh. que seria molt probablement uns 5 anys, i efectivament va ser sis. va ser uns 5 anys, 5 anys aproximadament que vaig estar dintre grup. de Barca de Mitjana. A mi, qui em va entrar dintre del grup de Barca de Mitjana va ser el Ramon Soto, Després el Ramon Soto va marxar, uh -huh. jo em vaig quedar en barca de mitjana i vam continuar fins al 2009 i jo al setembre a la Mercè del 2009 vaig baixar de l'escenari i no vaig tornar a pujar a cap més escenari. No he tornat a pujar a cap més escenari. Sal, l'altre dia... Arenys, vas eh, fer un, ah, un concert d'Arenys. Després en parlarem sí. d'això del concert d'aquest sí. d'Arenys, en parlarem. Sí. I com és que et vas marcar aquest temps i no vas continuar amb les habaneres? Bé, perquè jo em... És que potser jo sóc una persona bastant exigent a mi mateixa i, i també exigent amb els altres i cada vegada doncs, vull fer millor i cada vegada i això doncs, bueno, no és fàcil, no és fàcil. Uh -huh. eh, no dic que, que les coses tinguin que ser així, però bueno, sóc una persona bastant exigent a mi mateixa i ja està, res més. Bueno, pues va, escoltarem aquesta exigència teva eh, Acabem d'escoltar una cançó Però m'agradaria posar-ho una altra Perquè jo en tinc aquí unes quantes I m'agradaria que hi poguessin entrar totes A veure si estem de sort i les podem posar Suposo que als oients també els hi agradarà Sentir-les i escoltar-les Ara, si et sembla, posem una cançó d'un un, mataroní? Sí, sí, eh, sí Com sí, veus, sí. això? D'en Joan, sí, sí. eh, Joan Laguna sí, sí. Can doncs, De Can Batlle Molt bé, doncs vinga, posem-la A Can Batlle Lo però baba che arrivà. Arun di sa de glòria, fugint de la gran ciutat, marxant d'on mai acabar I tota... Eh? I tota la puta història. Em van presentar un amics que em van fer seure a la cauda i després de xerrar un xic vàrem començar a cantar a veneres... Anges. Vaig fugir pel mar antill I a cavalls en les paraules La lluna invernada a Jo voldria morir aquí De cant d'allet Jo voldria morir aquí De cant d'allet que ens tornaré a escoltar cançons que embriaguin a l'aire, de rom que mati d'amor, de, de somni, il·lusions i enyors. I el dolç de l'aire, van obrint les meves portes i em va fer veure els estels i les barques i les barques que el mar Gronxa va expugir pel mar Antís i a cavall de les paraules la lluna enllorna en el mar jo voldria dir-ho a Camp Valle, jo un dia estigui aquí. A Camp Valle, però abans tornaré a escoltar cançons que em a l'aire de rom cremat i de blor, de somni, il·lusions i enyons i els dos remurets de l'aigua la mar de la mar Bé yeah merescuts. Eh? Sí, eren directes. Sí, sí, eren directes. Directe. Sí que això no ho hem dit abans i ho direm ara, que realment totes les cançons que s'escoltaran avui, nosaltres en tenim aquí 8 de preparades, esperem poder-les posar totes, són enregistrades en directe en el, en el, en el teatre principal d'Arenys de Mar, que abans com hem parlat i ja hem dit que en parlaríem, ara, doncs mira, ara pot ser el moment i ara en parlarem, a l'octubre del 2018 vas fer aquest concert en, el, en el Teatre Principal d'Arenys de Mar. Es deia eh, Música de Taverna amb Víctor Puigbert. Sí, sí. En aquí tu vas actuar amb, amb quatre músics. Sí. A Llavors, eh, jo et preguntaria, és habitual que tu eh, actuïs quan fas una, una, una actuació, fas cosa, que porti sempre quatre músics? No, va ser, eh, això va ser una casualitat, en el sentit de que... Eh, amb l'Arrigo, amb el director musical, que és el que en aquest, aquí toca el piano, uh -huh. doncs amb ell eh, el que vam fer, eh, vam actuar a Sant Pol de Mar, eh, feien un... No sé si feien... Era, era alguna cosa de formatges, alguna cosa d'aquestes. Bé, la conclusió, que jo, amb el... amb el... Amb el... En vam actuar? Sí. Doncs en allà és on te va sortir el projecte aquest, mm -hmm. de, poder, de poder fer eh, això en el teatre. I m'ha dit, escolta, i si féssim això? Ah, doncs bé, bueno, ho fem. Jo fa molt de temps que, que fa que no actuo, doncs bueno, serà la primera vegada que pugi damunt d'un escenari després escenari. De, de tants i tants sí. anys. Bé, eh, no... <laughs> eh, es, eh... Els altres músics, eh, suposo, per lo que em dius d'aquest home, doncs, sí. deurà ser un professional de la música, un no? no? Sí. Es diu Arrigo Tomasi, mm -hmm. després estava acompanyat a la guitarra... At, per això als... et volia preguntar, els altres també són professionals de la sí, música? Sí, sí, tots són músics, per exemple, el, el Jordi, el Jordi Torrents, eh, ell és el que toca la guitarra solista, mm -hmm. i doncs aquest home havia estat acompanyat molt de temps en el, en el Moncho. Ah. Eh? Després tenim el Miquel González, que és el contrabaix, eh?, que també eh, ell és eh, professor de, de percussió eh, a Badalona. Després també l'Ernest Martínez, eh, el Miquel Gontal és el, el contrabaixista, això, i llavors sí. hi l Martínez, que és el percussionista, que aquest és el que dona classes a, a Badalona, el Miquel també ho fa a Canet de Mar, i eh, a la Rigo que també eh, dóna classes també a Canet i a varios llocs més. Ha, eh? O sigui sí, que sí. tots els que tenies allà eren professors de música, tots no? Tots professionals, tots, o sigui tots, que... tots, tots, tots. Jo em vaig sentir molt arropat. Et anava a ells. dir, eh? Estaves sí. ben... Tenies sí, sí, sí, sí, sí. un bon sí, sí. suport a sota tant, per, per aguantar-te. Vaig quedar sorpresa eh? Perquè eh, com que mai, mai havia estat actuant amb, amb músics, doncs eh, bueno, va ser un plaer. Va ser un plaer, no? sí. uh, uh, Toquem-ne un altre? Toquem-ne un altre. Vinga, toquem-ne un altre. Ara posarem Cuando ya no me quieras. Sí. Això sí que és un bolero. Això sí que és, ah. un, <laughs> que és un bolero. <laughs> doncs vinga, no, no diguem res més i escoltem aquest bolero. Cuando ya no me quieras. Cuando ya no me quieras No me finjas, cariño No me tengas piedad Compasión Ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni riño Ni te doy el disgusto De mirar Partiré canturriando mi poema más triste Cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuanto nadie escuche mis canciones ya viejas hay Detentré mi camino si en un pue plo dejan, ogi allí moreuu. canciones y a viejas hay. Detendré mi camino y en un pueblo lejano y allí moriré. Y allí he moriré. Uh, tu has estat, uh, tu has treballat, o has tingut una empresa, millor dit, has tingut una empresa en el món del fred. Uh -huh. Tu has treballat sempre pel teu compte com empresari o no? La majoria del temps laboral meu ha sigut a través d'autònom, ha sigut un autònom. Uh, he treballat per altres persones i amb, amb coses diferents. Sempre dintre del món del, de l'electricitat i de la climatització... Uh -huh. Uh, fins que en un moment determinat em vaig plantar pel meu compte i em vaig dedicar, em vaig dedicar a la climatització a la climatització que és fred industrial i uh -huh. O sigui que, que, que de vas muntar la teva propa empresa vas ah, dir exactament. ara deixo de ser autònom per un altre sí. i soc per mi Ah, exactament, sí I llavors, jo, jo de totes maneres sempre m'he dedicat més que a la instal·lació, m'he a la reparació M'he dedicat a la reparació uh -huh. eh? He tingut servei tècnic. I... L'empresa on te, les mun... te la vas muntar? Jo la vaig muntar a ells, però jo em vaig començar, vaig començar eh, a reparar calderes doncs, amb el... a muntar el carnero d'aquí de Mataró. Eh, encara en aquells moments a Mataró el gas que havia no era gas natural, estem començ... és el començament de tot el que era instal·lacions de gas natural i aquesta... I, bueno, i, I en un moment determinat vaig decidir eh, ser un servei tècnic i que, que anés a reparar per a d'aire acondicionat i, i calderes i coses d'aquestes. I això em va permetre, molt probablement, el que pogués conèixer eh, a barca de mitjana i poder-me incorporar dintre del, del grup. Perquè si no hagués sigut així, molt probablement això no hagués sigut possible. Sí, clar, tu vas poder entrar a barca de mitjana i compaginar, d'alguna manera gestionar, cantar i treballar perquè eh, eres el teu propi amo ah, per dir-ho d'una manera no? si no, la, no havies tingut viabilitat això no, no, ni molt menys uh -huh. uh, tu ets d'Arenys no? l'empresa la vas muntar a Arenys, jo la vaig muntar a Arenys sí. i tu ets d'Arenys llavors eh, aquesta popularitat era bona o dolenta de cara que empresari i, i cantaves també sí, bona eh, artista i... Bona, el tracte que ja he tingut amb la gent d'Arenys ha sigut bona ponen el sentit de que... Eh, home, eh, que passa que ja fa molts anys que la gent em coneixia, que jo cantava, que molta gent ja no existeix, aquestes persones, perquè jo quan ho vaig fer era quan era molt petit, però vaig tindre la sort de poder també cantar barrenes a Arenys de Mar. Eh? Mm -hmm. Però de, de, de, eh, sempre la gent d'Arenys eh, m'ha tractat bé en aquest aspecte. Eh? M'ha mm -hmm. tractat bé. com eh, vaig fer el concert, la gent va vindre Bueno, no es complís el teatre, ni molt menys, però bueno, el que va estar allà és perquè realment em tenia ganes de... D'escoltar. D'escoltar i perquè m'estimava. I volia saber a veure què és el ah, que... Ah, és... El és... que no hi va ser i no va, va ser, saps? Vull dir que com no, totes no. les coses... És que no hi ha l'excusa de que moltes vegades i no és que jo... Escolta, una cosa, no, no. Si vols ser-hi, i si no... I si no, no hi ets, no. no hi ets. I el que no hi era, ell s'ho va perdre. I tant, segur. Ell s'ho va perdre. Segur, segur. Perquè escoltant les cançons que hi han, eh, portem ha, ja programa, això va tirant endavant. Fem una cosa, escoltem-ne una okay. altra. Escoltem-ne una altra. Sí. Escoltem un eh... I mira, pel que no hi va ser-hi, si va tenir dolor perquè no va venir, doncs escoltarem gotites de dolor. Ah, molt bé. Eh? Molt doncs vinga, som-hi. de dolor. que dar con las ganas de verme llorando la falta de tu amor que este gusto no se lo voy a dar ni a ti ni a nadie nunca vayas a pensar que ese lo que brilla aquí en mis ojos son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Llamadas a vincar por tu abandono. ¿Por no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quién estabas? Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos. Son gotitas de dolor Derramada al brindar por tu abandono. Son gotitas de dolor Derramada al brindar por to abandono. vayas a pensar que és llant lo que brilla, qui en vist no cos gotitas de dolor, Terraramada al brincar vora tot amb Són gotits de dolor, Terraramada al brincar Fora tot l ambdó no Perquè no te quedas de porta. ¿Por no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos. Son gotitas de dolor derramadas al brincar por tu abandono. Son gotitas de dolor derramadas al brincar. Bé, de dolor. <ríe> Això, pel que no hagi volgut o no hagi pogut o volgut anar-hi, doncs pues mira, ahí queda. Aquí està. Aquí està. Dedueixo, Víctor, pel que hem estat parlant fins ara, que des de... O sigui, l'any passat, quan vas anar aquí, al Teatre sí. d'Arenge, a fer aquest concert, sí. va ser el primer... I l'últim. I... I l'últim, no? L'últim, l'últim. De... esperem veure... que no sigui l'últim, esperem que... No, no, no, no, ja m'agradaria a mi, eh? Ja Entre el concert que es va fer a Arenys i el sí. programa d'avui, eh, hi hagi algú que l'hagi escoltat i digui... Ostres, doncs pues a veure si el truco i... Eh? A veure si la xefla... Eh, eh, T'obre alguna porta. Obre alguna porta, sí. <ríe> perquè, perquè pugui actuar en algun lloc. En ja m'agradaria, eh? Ja m'agradaria molt. Per exemple, un dels llocs que m'agradaria seria actuant al el teatre eh, de Premià de Mar. tan sols per poder agrair en aquella gent la deferència que sempre van tindre en mi quan vaig estar amb, amb a Barca de, de Mitjana. Sí. sí, és un dels llocs que m'agradaria. I també m'agradaria actuar a Palafurgill, també. Eh? També seria un dels llocs que m'agradaria. Que també t'agradaria. Sí, doncs, sí. llancem, llancem aquests dos aquestes dues propostes. Sí. Tant la de Premià de Mar, si ens escolta algú de Premià de Mar, sí. pues, que ho tingui en compte, uh -huh. que és la persona que va estar a Barca de Mitjana i suposo que va ser estimada i, i volguda per l'agenda premiada sí, sí, amb aquest sí, tema. Sí. I també llancem la proposta de Pala-Frugell, sí. eh? que Pala-Frugell, pues, Barca de Mitjana, també actua, va actuar molt, també va, era un grup sí. Era un grup que Pala-Frugell també era estimat sí, sí, sí, i, tant, i, i va i ser un grup pues, molt, molt important també en aquelles contrades a les hores pues, de fer concerts i de fer, i de fer vols. Sí sí. ah, Ahir estan les dues propostes i si algú les vol recollir, benvingudes i, i ja hi estan. Escolta, Víctor, el repertori de Víctor, tu què cantes? Aquí, això que escoltarem avui o que estem escoltant sí. és una mostra de lo que, de tot el teu repertori que pots sí, fer? Sí, més a més és, és, el, és la mostra que es pot eh, observar en un espectacle que es pot sentir en un espectacle que dura una hora i 20 minuts i que segur que la gent no quedarà indiferent, eh? Uh -huh. O sigui, aquest espectacle, per dir-ho d'alguna manera, aquest espectacle de música de taverna amb Víctor Puigbert, sí. podríem dir que és un espectacle itinerant? Sí. Eh? Que si hi ha algun, una sala, algun sí, sí. poble, alguna població sí, sí. que vulguin eh, tenir-la, seria aquest mateix concert, aquest grup, aquest grup de gent, aquest sí, format sí, sí, sí, sí, sí, que va actuar a Arenys, seria sí, sí. el que actuaria en aquest poble, el que actuaria en aquest teatre. Exactament, sí. Sí, sí, sí, és així mateix doncs jo el recomano, eh? des d'aquí la xefla el recomanem ja, sí. i, i no sé donem a tothom que pugui que, que, que intenti fer una participació de, de contractar aquest, aquest espectacle perquè creieu-me que en aquí teniu una mostra tindrem una mostra de vuit cançons, si entren totes però eh, realment va ser un espectacle que va valgar la pena sí, sí. Eh? que va valgar la pena eh... Víctor, fem una cosa, va, una altra. És que jo m'agradaria que sí, el sí, sí, d'allò... Sí, no. Aquí n'hi ha una que diu La diferència. Sí, sí, sí. Això, aquesta La diferència, que és perquè és diferent a tot l'altre tipus de cançó, o és perquè... Bé, aquesta, aquesta és una cançó que la vaig, que la vaig retrobar del, de l'Alejandro Fernández, que és un cantant magicà, uh -huh. que el seu pare és el Vicente Fernández, uh -huh. i uh -huh. la vaig escoltar, em va agradar, ja hi està. I, i l'hem fet a la nostra manera. I sona doncs, doncs, com sonarà. Sona com sonarà, que em dius tu. La diferència... Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi vil de nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, pa no seas una mala. Ahora que tú eres, te quiero enamorar de. Que año puedo hacerte con tenerte si no me quieres tú y yo lo comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Consciente estoy amor que no eres para mí ciudad que me desprecies tu pontem mi lugar a ver que harías la diferencia en entre... Con quererte, si no me quieres tú, yo lo comprendo, perfectamente sé que no nací yo para ti, con los dientes soy amor, que no eres para mí. que yo en lugar, que jo en tu lugar si te Maria Sí, sí, és, és un ritme diferent, però t'aporta a sí. la, la cançó mexicana, vull dir, el, el, i té el deix, evidentment, sí, sí. evidentment l'ha de tenir, no? Sí. L'ha de tenir. Uh, Víctor, eh, és diferent quan es canta a casa, i no em refereixo a la dutxa, eh? vull dir, quan es canta a casa, que en qualsevol altre escenari fora del, de l'entorn de la població, dels coneguts, dels veïns... Uh, jo diria més que jo hi perdo i perdo. Per poder cantar necessites ensajar. I necessites ensajar i molt. Però realment uh, el més important és quan puges damunt d'un escenari i la gent té ganes d'escoltar-te. Perquè tu reps tota aquella energia de tota aquesta gent i el que et fa és que la teva interpretació mil, molt millori el 100%. Eh, és així. Però, bueno, hi ha un treball, hi ha un treball al, mm -hmm. al darrere, és a dir, que necessites... Jo, abans de, de fer aquest espectacle, pues, normalment estava com a 5, 6, 7, 8 hores cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, perquè ho necessitava fer-ho, perquè si no, la veu no respon quan tu vols, i això és així és a base d'esforç però, però aquest esforç ha de fer tant si cantes a casa com si cantes eh, o sigui, tant si cantes a Arenys per dir-ho de manera, com si cantes a Mataró ah, o com si cantes a Palafrugell a mi m'és igual l'esforç és el mateix però potser tens més pressió si cantes a Arenys per dir alguna cosa, que és a casa teva que és els teus, per sí. dir-ho d'una manera que si cantes a Mataró, a Palafrugell és diferent, la, la pressió és diferent la pressió, per mi... sense la mateixa. Exactament la mateixa. Doncs, escolta-me, que això s'està acabant. fem una altra cosa. Per mi hi ha una cançó que m'agradaria molt escoltar-la, que és Migdiada. Ah, exactament, sí. Aquesta cançó de què va? Aquesta cançó, Migdiada, és una peça que és la que està en el número 7, en el número 7 del disc, i això que és, una manera no, això és extret de, disc del disc del Carreres, que es diu Et portaré una rosa, doncs a, a està extret d'aquest disc. I em va agradar tant, doncs que el que vaig fer va ser intentar interpretar-la. Intentar interpretar-la. Sí. Doncs jo aquesta li tenia l'ull posat a sobre i com que el temps ens està acabant, eh, jo li diria en el, en el nostre tècnic que envers de posar la que ens ve ara, la 6 que posem, la 7. Eh, que és migdiada. Vale, Doncs vinga, escoltem-la. Cel són net i ben en calmar. amb la vara que hi endic la mar. Lluy la platja i la vesprada i els camps d'alegre per un cremar. Em gronxa la mà ben dolça No cal donar ni tibonet. A banda i banda, el mar té mandra, clonades mans de llou bé. el mar se'ls m'acompanya una gavina que em ve a trobar. Ell s'emporta la mirada per l'hora blava pels cels enllà. La vila és lluny, i és lluny el poc i el meu és es pare i els camps alegres volen Preciosa, maquíssima, aquesta cançó. És molt maca, és molt maca. Molt, molt, molt, molt, molt. A mi m'agrada molt. Mi és una de les cançons que, que m'agrada d'aquí. Jo no l'havia sentit, la veritat, t'haig de dir, jo no l'havia escoltat cap vegada, aquesta cançó. Eh? Mm -hmm. No ho no sé, migdiada. Vull dir, i, i em va... En fi, m'ha agradat molt. Com jo la recomano que l'escoltin per, al... per al Carreres, eh, en el disc que et posaré una rosa, eh, i és migdiada, això és música del Pereira Fons. I, I bé, clar, la interpretació que jo em faig d'això no té res que veure del que fa... Amb l'original, per dir-ho d'una manera, no? El, el, el, el, el, carreres. el Carreres. Però, bueno, em va arribar, com tantes i tantes cançons m'arriben, les escolto, veig que tenen aquella... Com jo en dic, per mi, que tenen musicalitat i que jo sóc capaç de poder-la interpretar. Així ho crec jo, clar, eh? Clar, clar, uh, clar. I, bueno, I No, no, jo crec a que sí que, que l'has pogut interpretar, perquè sona, ha sonat molt bé, i, i ja dic, jo us recomano que, que no sé, que en el, els ajuntaments o el qui li correspongui que pugui portar aquest espectacle eh, en el seu poble, en la seva vila, doncs realment que ho faci, eh? Música de taverna amb Víctor Puigbert, vull dir u Víctor Puig Pu Víctor Puigverd en el Facebook i sí. allà trobareu pues, tot el que necessiteu per poder, per poguer estar amb ell i per poder parlar amb ell i per poderguer contactar i tot que, i tot el que vulgueu. A veure, Víctor, eh, tu has interpretat, eh, has cantat, es cantes com a solista, però també has cantat en grup Sí. Eh, en grup de maneres. A te, te sents més còmode cantant com sol com a grup, a veure, quines mm, diferències hi han? Les diferències són... Bueno, eh, hi ha una diferència i és que en un moment determinat el, el que en un, en un moment determinat els, els, els companys et puguin, puguin ap apoyar-te perquè o t'has equivocat o no sé què... Eh, això és una... Aquí és una cosa... Eh? Que s'agraeix en el o, moment, no? tant, tant, tan. Quan un canta sol, canta sol, eh? ets tu. Si t'equivoques... Ja ho saps. Ja saps el que passa. Es... I tornes a començar eh? i no passa res, eh? I no passa res perquè, bueno, som humans i ens podem equivocar i d'això. Uh, sí que és veritat és que quan més un està al damunt de l'escenari uh, més difícil que et, sigui, que et puguis equivocar. Hi ha vegades que, jo com vaig començar a nivell d'embarca de mitjana jo li preguntava algunes vegades en el, en el Jaume, en el Romero, és que em dóna la sensació que m'equivocaré. Diu, no, no, no, no. que m'he quedat tan blanc com una cançó, que m'he quedat, no, no t'amoïnis, ja veuràs com et vindrà. De seguida la lletra et vindrà al cap i efectivament, saps? Veies dos segons que no me'n recordava i al cap... De... I, i, bueno, I sempre, però sempre hi ha algú eh, que quan estàs en grup et pot donar... Un cop de mà. De l'altra manera... En el cas eh? un cop de vent. <coughs> sí. Sí, tot, tot, tot, de totes maneres, és un problema de concentració, de, de realment estar per lo que tens que estar i, bueno, i no hi ha res més Sí, sí, és que quan eh? cantes una agraïda. cançó estiguis pensant en aquella cançó que cantes i no en la que cantaràs després ah, o en la exacte. que has cantat abans Ah, això sinó que... eh, Tu tens que estar concentrat que és la, el que normalment es fa eh? Vull dir, com més professional ets mm -hmm. eh, més estàs per aquí eh, Escolta, tu creus que internet, eh, les xarxes en general, internet eh, ajuden o perjudica la música? Jo ja m'hi dono la sensació que ajuda. ajuda molt. Una altra cosa és que després, entrant en a internet, tu puguis fer coses que realment no es tindrien que fer. Eh? Perquè potser eh, hi ha han fet de baixar-te música i coses d'aquestes, doncs, un té que entendre que els músics ho fan perquè si tenen que guanyar la vida. Eh? I aquí em quedo. Jo no, sí. no seré ser qui no, jo, qui no, dirà, que... Sí, potser, no, que que faci el que... Però, bueno, però el fet que la gent es poden baixar les peces per, per internet i tal, bueno, això també, clar, això deu ajudar, evidentment, pot perjudicar o no pot perjudicar, però també ajuda que gent que no és coneguda pues, pugui ser coneguda el oh, oh, fet oh, de que, de que estiguin a internet. Oh, tant, no? oh, tant, oh, és tot el que diem, no? que qualsevol avantatge o qualsevol cosa que puguis tenir té el seu preu, també, evidentment, no? I el preu, esclar, és aquest, és el de què, bueno, es baixaran la cançó i, a lo millor, no compraran el disc. Mala suerte. Però és que tenim exemples de gent, doncs, que em sembla en donar per exemple, el Pablo Alborán, és un home que, doncs, va començar a cantar i a penjar... coses. a YouTube, i orgues d'aquestes, i, bueno, en fi, algú el va escoltar, li va agradar i... I ara m'hi tal on està i... Clar, eh, o sigui, que de que això d'aquest perjudica... Clar, si tu cantes bé el d'allò, doncs et perjudica relativament. Però bé, bueno, és el que dius tu, no ens posem amb aquests, aquests berengenales, que diuen cadascú... l'Europa navall. Eh? Què et va treure a tu el món de la l'habanera? Perquè, clar, tu vas començar a cantar així en públic, va ser com vas entrar a Barca de Mitjana, i eren habaneres. Sí. Sí. Per què vas voler cantar amb... Per què no et vas posar amb un grup, jo que sé, de rock? No, no, no és no és no són les cançons que a mi em van, eh? Vull dir, no. Uh, els valeros, les ranxeres, uh, els tangos, uh, que jo no tinc capacitat de poder cantar tangos ni molt menys, no. Uh, les balades. És que la vanera és molt agraïda. La vanera és molt agradable i tenim uns, uns grans compositors que hem tingut sí. aquí de veneres. Tan, no és poc falta de, eh, parlar del, no del Josep Bastons, no del Carles Casanovas... Eh? De... En fi, sí, sí, de no. gent que avui actualment han potenciat aquest món de la venera fent obres d'art, eh? Sí, obres la veritat eh? és que, que sí. És Una altra cosa després és com s'interpreten aquestes cançons. Uh, jo crec que el temps ja se'ns està tirant a sobre, ens deu quedar molt poquet... Però ens, llavors però encara crec que tindrem temps d'escoltar-ne un altre. Eh, jo voldria escoltar també la la que tenim en aquí, que és la Isabel. Ah, està molt bé. Això és un, un ritme també xinyi. Bueno, un, un ritme sabrosó. Sabrosó. Eh, sabrosó. <ríe> el que vulguis, bueno. és un ritme eh, i sona. I sona. I sona així de bé.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 que si al agua se va en tus me voy de La Habana siguiéndote a ti. ¡Ahí va!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 Que si a l'agua se van tu tus me voy de la Habana siguiéndote a ti. Que si a l'agua se van tu tus suspiros me voy de la Habana siguiéndote a ti. Bé, sí, els grans aplaudiments de fons, eh? Sí. Eh, Bé, bueno, Víctor, eh, pràcticament hem arribat ja al final del programa, ens quedaran un parell de minutets tirant llarg o un minutet, Uh, quelcom que vulguis dir abans d'acabar, uh, uh, a sobre d'aquesta musiqueta que sentim de fons que és, és el malalt d'amor eh? sí, sí, sí. doncs res uh, agrair-te la deferència que has tingut per poder-me invitar en aquest programa tan meravellós que ara m'estaves dient que feia el 602 el 602, ja 602 ja sí, és recordarem. el programa 602 uh, de, de la xefla que la propera setmana el podran escoltar a Palafurgell i això, doncs, donar-te les gràcies Eh? I, i, que, i, que, i que per molts anys en puguis anar fent. Molt bé, Víctor, les gràcies a tu per haver vingut i per haver acceptat la invitació i per haver-nos de deleitat amb aquesta música tan maca i aquestes cançons. Amics, ens veurem la setmana que ve, ens escoltarem la setmana que ve, millor dit, amb una nova edició de La Xefla, La 603. Eh? Molt bé. I això, sobre aquesta, aquesta bonica peça de, de Malalt d'amor, que és el que estem una mica tots, Malalts d'amor de La Xefla. Eh? Aquí està i fins la propera setmana, eh? amics. Adéu-siau. Moltes gràcies. Per què em ser malalts, amor, si tu no hi és? Per què enyoro el teu besant si tu te'n vas? Per això i qualcom més vull saber sempre al meu costat Si tu fossis les estrellas I on voldria ser la nit Per poder lluir les molt més velles Dibuixades al meu qui I si tu fossis poder jo em fari a venir Per a tenir vent a prop O teu pora quan buf i vent gros Peré que no sé malalt Si tu no hi és per que nyor el teu vessar si tu t' Per això i pel con vull saber sempre el meu gusto el programa d'avui es va enregistrar el passat diumenge dia 27 d'octubre a Mataró ràdio amb Víctor Puigvert.